Hasul Allah, kibëm Allah Hasul Allah, kibëm Allah Hasul Allah, kibëm Allah Hanësur rëbëdak Hanësur rëbëdak Hanësur rëbëdak Ya rabbi hanësur rëbëdak O genë narek وقينانارك وقينانارك يا ربي وقينانارك انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك يا ربي انصر عبادك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا Vema seiyyati amalina, me yehtihillahu fe la muzillela, ve me yudlil fe la hadiala. Vema shahadu an la ilaha illa allahu vahdahu la shariqa la, vema shahadu an la muhammadan abduhu wa rasoolu. Amma abadu fe ya ibadallahu. Esselamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Falënderojmë dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Lartëmallëruar. Të falënderojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salatet dhe selamët i dërgojmë të dërgorit më të zgjedhur dhe të fundit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e pasojnë rrugën e tij të erën ditën e ngjimit. Falemisht e lusem Allahun e Lartëmallëruar që gjithë ato xhirimet Gjitha të adhërimit të se dhe më dhëmi bojnë për hirtë të tinat që të në bojnë Kabul, ishëllat të i pranonë Gjitha të vejpër të sinqerta tona Dhe ishëllat A lovë me lejen e ti Dukë e lutër atë Dhe më dhëmë edhe sante do të vazhdojmë me dersin ton Ku dersin e kaluar Folën për zemërë Lojët e zemërave Të se dhe dhe më dhëmë përmenin në kuran Në dersin e kaluar Folon por disa lloje të zemrave, të cilat janë lloje të mira. Pra zemra të mira, sikur që shëshën zemra e pastër, zemra e kthyer, zemra e bindur, zemra e fiksuar, fiksuar, zemra e përkushtuar, zemra e qetë dhe zemra e gjallë. Kto ishin prej zemrave dhe prej lojeve të zemrat e qëtë përmenin do më thonë në Koran dhe e ljusim a lovën që i sholat jemi dhe prej tëre dhe a lovët në bishëron nëse e kimin do më thonë njën loje ose e kimin zemrat e këti loj ndërsa në këtë derës do të flosim për loje të zemrat mirë po do të bëjmë do më thonë do të ligjerojmë për zemrat të cilat nuk janë të lavduruarë të cilat nuk janë të mira të cilat nuk kam përshkrem pozitiv po kam përshkrem negativ dhe lusim Allah që ti eruaj zemra tona nga këto loje që do t'i përmenim në vazhdim gjithashtu nga këto ne kemi zjedhur dhe më thonë edhe pjesin e dytë loje zemrave shkako i asaj pasi që i mësumë të mira do t'i mësumë dhe më të këshijat dhe të këshijat i mësojmë për mësmeron ta e jo që Ne i kultivoj ato dhe me punuar me to. Mirë po ne mësuim të kshitjat që mos më qenë domethën prej atyre zëmrave që janë domethën përmendur Kur'an, që Allah domethën nuk i ka lavdëruar. Sikur që të zgjaqen Imam Ahmedi rahmetullahi alay, djali i Tvet e Abdullahut, kur ia ja ka mësuar hadithat Fellahmesh ia ja ka mësuar hadithet e dobta. Pse bash Fellahmesh ia ja ka mësuar hadithet e dobta? A ka vlera hadithit dobtë jo. Mirë po ia ja ka mësuar Shkoka ky asajse ka thon pastaj kur ti kryish këto çdo sen që ndoqon di se është atithi i vërtet. Por atë them, më e ka bën i farlëtsimi dhe for një far çështje e cila do të them fillo më mësu e keqja për shkak të më mos mëro në keqje dhe me ditë passe se çdo sen që shkoka e keqja atëra është e mirë. Allah i shloan a ban çe zemrat ona trubuan nga këto, llojt e zemrave të këshia. Por e zemrave që Allah i përmein Në kuran, që janë të më thonë të liga, fillër me shteporë ashtë, që ashtë zemre epshore. Zemre e cila të më thonë, i pason epshët, e cila të më thonë, ashtë dhe ka goditjet smujeve të lojeve të ndryshme. Ka të më thonë hipokrizim mrejnë asaj. Këra është të më thonë, zemre e epshëve ose zemre e cila indjek këto smuje. Nërsa loë të thonë në kuranë, Ya ja nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadin min an-nisa' in ittaqaytunna fala tahzanu bi qawlin fa fe, yatmanna alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa O grate t'durgurit të Allah do themon ne permës gibrilit i ka sprit do themon pegamet e samit ka targu por grate veta që çkam i mbsu ju nuk keni sigrat tjera të më thonë grate, penga mirë, s'ko kanë së kërë grate qera. Mirë po, ka thënë, Allahë, nëse i freksoni, të më thonë Allahët, mos flisni me për kërë dhe li. Të më thonë, mos flisni, pa më prasisht tash moderne, në kohën modernë, në telefonë ose në të shka qeter, kër të folit dykusht, kër nuk ka prezence e burët ose mahrimit, atëre të më thonë, mos flisni, që shtonë një fjallë të nga më këpisë lukë, po fola shtu si gjithot m mos e zbëgora zonin, e ka të më thonë ndallu me gruaja në këta jetë që me ndru zonin me zbëguru. Pse, Allah të më thonë e ka ndallu, prashti se ka thonë që të mos që dy shirojnë aji që e ka zemrën e pëshore, që e ka zemrën e smutë. Se nëse të ndonjë në gru, e zbëgora zonin, aji që e ka zemrën e smutë, dë thon, më thonë më njerë, me ndonë gjera që i ka të ndalluara por flis një drejtë dhe në mënyrë të ndershme, do onë vazhën a iti në slu të lahëzabë, a iti të ratë të dy. Nga kjo e jetë nënkuptojnë do më thonë se paska zemëra të smuta dhe që janë epshore, që do më thonë allohën e përmështi a iti në tragonë dhe në bëndë të qartë se a i cili, ose në këtu fillimisht të tragonë për grotë, që gruaja do më thonë do të me qenë e kujdeshme gjatë bj po praisisht ku ndodh me folme dre i burr të huaj. Do domethën, në rast se veçanta normal, do të më qenë kujdesu gjat zë, zërimit të saj. Kjo është për zemrat domethën, smuta që Allah ka përmendur në Kur'an. Gjithashtu zemrat qeta recila është e lig, është edhe zemra e vërburuar, domethën zemra që është e qurruar, ndrysh të, të, të. thon. Ës zemra domethën e cila nuk e shoh të vërtetën. S'ka mundësi me pa po të vërtetën kjo zemër. Pse Allah thëtë në Qur'an, a falam jësiru filë ardi, fa takuna lahum kulubun, jaqiluna biha, valë a nuk kanë udhëtuar ator në përpot, që zemën e të të të mendojnë dhe veshët e të të të ndëgjohjnë. Mirëpa Allah shkëtë thotë dhe shkëtë bëshënë, au adhënun jësmeunë biha, fe inëha la ta'ma, fe inëha la ta'ma lë abësare, walakin ta'ma lë kulubë e leti i fi së dhurë në të përtejt ato kanë sy shofin, mirë po ato janë qërën në zemër janë qërën në zemër të si do më thonë në zemërët e të tërej kanë mes këa hërorët allo shka, për, shka përçakton këtu ose shka ka përçakton këtu me thonë neve me këtë lojtë të zemërës këtu e ka përçakton këtu me thonë që ata zemërat të si do më thonë janë qërën me që nuk dojnë me po realitetin Ata të, të më thonë edhe pse i kanë po gjerët e vartejta, gjerët e që janë qarta, prapse prap aje zemën e vetë nuk do me po. Kur zdo të duko ishë më të fol edhe pse qep bon që s'po të qep. Ha, i të ka po, mirë po s'ka dojshë më të po me zemën, i dy këtu. Pra të fsi dhe nuk të fol. Kërështë të më thonë zemën e dytë e cilë anshë zemën e varbruar. Zemën e që të rëshë zemën e cilë anshë zemën e hotuar. I hotu قالوا فقد في القران لا هيئت قلوبهم و اسروا النجوى و سر النجوى الذي ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افاتون سحرا وانتم تبصرون زمنه تير ينتهوتورا درساطا ين يذو تار فلسين فشهورزي يقولون شي عاشكي محمدي مو انكونا بيام سام يوديت Ja u ti që kanë thonë, i kanë posë zemrët e hotume, edhe me njëherë të më thonë kanë formë shefta përja me njështë tamë dhe ka thonë që anë shkinu Amejti, apo t'i shka qëtarë, përveç ti, përveç këti njëri të më thonë nuk ka që dërsem përveç se magji. E kanë bëtë të më thonë magjistarë dhe kërë e shikoni me situaj të më thonë aju banë që këndë se të më thonë aju përveç se të më thonë mëse shikoni dhe janë këndë t Zemra që tërën është zemra gjuna qare, e cila për do më thonë banë më kate ose gabime. Allohë thonë kërën, mos se fsheh një dëshmin se kush e fsheh atë zemra e ti është gjuna qare. Allohë i di do më thonë gjdo punë që ka punon ju. Do më thonë edhe nëse ju jeni vetëm, që nuk është asë një njëri. Mendo dhe di e sa Allohë do më thonë ashtë aji cili të shërë gjdo punë dhe ku do t'jeshë. Alohë shërë dhe dëgjonë, ku do koftë dhe ku do tjeshë. Për atërsi, du më thonë, përkër mesë të më ka thonë, shëfe Alohën tanë, du më thonë, mendojë Alohën tanë se kur të shefë ti, edhe tipëse se shefë a i shefë ti. Në këtë mëninu e se shëtë mështë e manë shefë vetën dhe më ndohë që ti rruë, du më thonë, gabimeve dhe gjënaveve që Alohë, du më thonë, i ka të regunë kurarën, normalisë se ai i sholë ka me qenë pre Dhe në gjithashto, mos e më shef një të shmin, edhe pse i vetëm dhe më thonë, mos menon që a loës të ka po tije. Edhe mos menon që a gjëna shë e kibonë nëse spendohesh, se nuk ta që tija atëre kur do të mandit në gjëgimit. Kjo është të më thonë zemra e cila banë gjëna e më shef të zemë. Zemra qërët që janë të smuta dhe që janë të liga dhe të këshia është edhe zemra e mendja madhetë. Dhe më paska dhe zemra që kanë Mëndjë mësi Allah është ka thot Këdhalike Jëtë bëllohu Ala kulli kalbin mutakebbirin Gjabbar Pokështu Allah u i volos Allah u do më thonë I volos zemran E gjdo mëndjë mëdhi I cili do më thonë Dhe i cili është dhunuas Edhe mëndjë mëdhi Edhe zlumqar Dhe Allah është ka thotë për me njëma dhe një cili ashtë me njëma dhe në zemër, ka thonë që aje e ko zemën e volost. A lojë në rrënë dhe më thonë nga këto zemëra, apo nga këto lojët zemërave. Gjithashtu për zemërave që janë të liga, janë edhe zemëra e vrashtë, e cila ashtë e egrë. Të full me vrasi, zdiqë shmo të cjellën, monë për, për një fjarë të vogër, nuk të banë malë mëjri. Në këtë as Ko lojet njerëzve që e kanë zemën e vrasht Që thotë Allah në këron Kuna edhe kuna i thotë Allah thotë në këron Walau kun të dhëfadhan galida Galida lë kalbi La tan la, la nfaddu min haulik O pegamer Allah i thotë pegamer e sanë Sigur të ishe i ashë për me zemër Sigur të ishe i ashë për me zemër Të vrashtë Ata do të largohëshim prej teje Si përgamer e shtëm dhe më thonë i ka afrun një shtëm Gatë i kretë njërzimin Për ashtësi se ka qenë dhe më thonë me zemër të pasër dhe të butë Me s'jellje dhvyeshëm dhe me moralën sëpremë Dhe për atërësi dhe më thonë gjithë njërzë të kanë pranu Edhe pëse në kohënë e ti ka ndohë të kushe ka ka përfiti Su në nërëvësu I ka folpot Kër e ka pasë ki i kipë botaj për nërëvëzion për shonë pë a i pra po vazhdo në bot, shë ka bo, a i ka pranur islomë. në islomën. Njëve për ti ka qenë omeri. Edhe shumë shumë rafës dhe qera që du më thonë, nuk e kemi të iman në aty. Në më thonë, gjdo besimtar du të me mërë model të këti lojë. Dhe modeli ju në më i mirash për e në mërë e samë. Nëse e pasojme ata, faktikisht në e dimë se a i si ka qenë, atër thon, e dhe ne du të me qenë tilë. Në më thonë, du me pasë z gjithashtu me pa po sabër, normalisht me çdo sabër do të më i tekalon gjitha vështësitë. Pra e zemrat e tjera që janë të jo lavdëruar, në Kur'an është edhe zemra e volosur. Këto ndonëse janë prej zemrave mat mat të kshija. Pse zemra e volosur pra si se nuk e pranon nduzimin. Ti e fol gjatë ditën. Mja vla këto argumentet. Ai prapë thotë, "Jo, ja, smalo mësh." Prapë nuk kupton. Nuk do të më kupton. Pse? Pse e ka të volosur? Allahu shodhat në kuram Ve khatema ala sem'ihi Ve kalbihi Allahu dhe më thonë Ja ka volos dhe gjimin dhe zemrë Të fëllë gjithë ditën Ajë asë në në nëkë dëgjon Po asë nëke Merë për asishtë asë me zemrë asë kuqë në eqë Pra të asitë më thonë E ka të volos dhe zemrë Sikur që, qen, qen prej, që ka që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Allah dhe thotë në Koran, tëbë bethjeda ebi lehebinu, a tëbë, ju thofshin dy duart e bolejbe, dhe ju thonë, që që e ka posë dhvalosëm, zemrën e bolejbe, sa që nuk i ka shku në men, as laj, laj, laj, laj, laj, me thonë, as men si ka shku, e leje që me pranu, me mishku me në men, e me bersu, e pasaj me të shmu, kjo nuk i ka shku as në men, për të shqytu me thonë, ka qenë prej zemrëve që e ka Vëllost, Allah i nërujnë nga kjo loj zemrave Gjithashtu prej lojeve tjera të zemrave është edhe zemra e ashpar Dëman nuk zbutët Kër i full të kush për iman I full të kush për gjenet I full të kush për gjenem Që i mërujt në mon prej gjenove Hje që i gale se ka Asë nuk zbutët Asë nuk friksohët Asë nuk nënshtrohët Asë nuk qan I full për Allah i të që asë një lotë se qëtë A por qëra senjët që janë do njësë, në është dhe kanë. Allah shkëtët në kuram, o gjallë në kuluhu behum ka asie, dhe u abëm zemrët e tyre të ashpra të forta. Vën të forta që mësme pranu atë që ka e ndëgjën dhe mën prej Allah, sikur që kanë qinë sabë, ose të abin, ose e të baj, të abin, ose atë të portun, një e jetë e ka kënuën një orë. Pse, kërë ka përmin dhe mën gjenimin, Ka qajtë prej frikër se kam i në gjenem Kush për neve sa të qonë që uh, Sa jemi lërgë nga për e atyre Dalimi bon, fillum, bon, me bon Nësi ja fillëm krasimit me bon Kush për neve qonë sa kanë qajtë ato Nësikur me pas garantu që nejden edhe Ajtë që punë Mirë kemi punë Ja nuk ashton I sholët nuk kemi në ketë loj Edhe përse janë problematike Se kemi zemrat e ashprat Forta Kur përmerë fjalë Allahu ai rreh shtrit, kur përmerë fjalë pejgamberi sa më rreh shtrit. Ndërsa Imam Ahmëdi, Imam Buhariu asni hadith se ka shkruajt, asni hadith se ka shkruajt, por derisa s'ka bë, bon, s'ka pas po avdes dhe s'ka folë rrecat. Gjithashtu, kur Imam Aliku kur e kanë pit rrugës, ka thënë asaj po domo të, të vjet diçka. Çka po çështë dinet a falemnder. Kur të vënë shpejt domethënë atë kurula, ulime mes, ku parfymos Ka më rafdes nëse s'ka pas, edhe pas e ka thonë nërnopjet. Kur bomë unë anë këti lojit, atërë allohë të që më bereqet. A na sa largimi pjatën me, na e fullmi fjallin e pejëmën i fjallin allohët, shtërinjë taj i gali e se ka. E atë që më pak të më thonë me ndëgju e me praktiku. Allohë i narujnë nga kjo, zemër e fort. Gjëdhështo prej zemër e veqera që allohë nuk i ka lafdhën kurana, në është edhe zemër e c Ma nuk e përfil të kujtimin a lotë, dyko shë përkëtor e këtë fri a lotë, nuk e këtë gjena a i se barë malë. Këtë zemër, mos përfil të se. Shadot a lotë, mos dojoh atë zemër të cilën të mëthohë ne kemi mos përfil të ai përmenje së unë. Asni zemën mos e ndëgjoni dhe asni punë, mos meni lakmi për deri sa dë mëthohën gjdo këshin së lejnë full, për dishkat që ju lërgon nga feja a lotë, për dishkat që l Për këndra zindëgjë atë qëka atë thyrë, për gjenat atë qëka atë thyrë, për mu lërgumë ka gjenim. Për zemrëve qëre që janë, jëtë lefëdru me ashtë edhe zemrë e mbuluar. Zemrë e mbuluar dhe mështë sa që nuk kanë mundësim do të asfjallë e përgjëmën e së ta me arritaj. Qëra thonë Allah në Koran? Vë kalu, këllu, bëna në gulf. E ata thonë, zemrë atë tonë e janë të mbuluar. Këshën ata thonë? ku i ka në thonë përgjaman dhe së tamë edhe pse i ka thyrën, do me thonë fej, i ka thonë zemën ato janë të bëllime, s'ke nevojme në thyrën, na i kemi në e mirimi, e ti këtu. Këto janë zemën ato se të dë më nuk e pragonin thyrën e përgjaman dhe së tamë. Kjetra zemën është a e zemën e cilën është e prirë, që më nohët, ka dërshirë më përmisu. Allah të thonë në Koran, Rabbena la t ata të cilat domethën doin që më permësoj. Edha kjo as zemra domethën e cila domethën do të më u përmësoj. Që tër dhe fondet as zemra e dyshimt ku çdo herë i fortë kush denjat Kur'anun ose i fortë kush denjati u pejgamberi e selam, ai zoran dyshim. As për, një asash, ka për thot, kamur, kamur, më sa, as koma dit kushaki, s'ka pa thotë ti ku e ka morë, tek e ka morë domethën Allahu thotë në Kur'an për to dhe zemrat e tjera janë që dyshojnë. Edhe për këtë lojt njëri jo, dhe më thonë pas ka argument ku aji personi cili të shonë ndaj argumenteve të lojtë që janë, dhe më thonë, të varteta dhe bince, ka për i tyre të rronë të sretë, dhe më thonë, shkojnë në për dyshimi. Vëllat, të të bjo është që hevat, allo ka thonë këronë, mos i pasoni ato shenë më të shabi. Mos i pasoni ato shenë më po të shabi. Po pasoni ato shenë më këme, që orta. Këtoj, 20 loje të zemërave, të cilë dhe më thonë Allah i ka të cikë në Koran, 8 për i tërë janë loje të zemërave të mira, ndërsa qera të janë për i loje të zemërave dhe më në këshia, dhe nga këtu mund në dykoq me kuptu dhe menzirë se ma pak pas ka për i të mërëve, se sa për i të këshia, dhe më në të këshia dhe e keqëja ma shumë dominon, dhe kjo anë normal, se në shumajtë e Koranur dhe më thonë Allah kër cik, e cikë, e aktërorë hum la jetafkëron aktërorë hum la joaminon domon shumica atëra nuk menojn shumica atëra nuk logjikojn shumica atëra nuk meditojn ket kjo hend në shumicë çdo domethën shumicë domethën një na të këçën xhanam edhe në zemrat këtu ku i çakam shumica janë që janë të kshija ndaj atëra që janë të mira domon çdo era do kur timun me çerat argumentet pejon e sam pa kit janë ato të cilat janë të çpotum vetë edhe në atë të të çeka do të, të, të, të, të pafundojmë solla Për e ka më rësëm ka thonë, gjdo inimiti, gjdo inimiti person, do t'hijen gjenet, 999 gjenem, njën gjenet. Kër e ka në dëgju, saapt këtë hadith, janë të rishtu. Dhe ma në, janë të rishtu, për asaj që shumë pas kanë gjenem, në problem. Edhe kanë pit, ka në pitë, ja ka thonë, nja rësërullah, ka thonë, shumë pas kanë gjenem, se pak, shumë pak, njëm e 999. Ka thona nuk ju më afton ju e Elie Gjurqët dhe me Gjurqët Elie Gjurqët dhe me Gjurqët Nuk vdes asni qift Të ejeni sa të i bojën një mifmi Hadidhko Asni Elie Gjurqët dhe me Gjurqët Nuk vdesin të ejeni sa të i bojën një mifmi Ka thona nuk ju më afton këta Pasaj janë që cu pak Ndërsa qertë jetare Komentonë të thonë që Pasaj Pëse në që në thonu me nja Thojnë, nëse ti do më kona i një miti Kërë të solmohësh Kërë të solmohësh për njërzve Me lafet ndryshme, me e të këtimi ndryshme E ti në realiteti në vërtit Se pasohësh dhe thirash në Koranë dhe sunet Dije se i e mirë Kë i dërën shenjët mirë Mirë për këtë lojnë ratë, së forën një shë për ti Këshira pak vetën Allah të më thonë, këthejmë Në tejmë E lusim e lovë në laqësuar që zemrat tona të ken model të mirë dhe të morin dhe më thonë prej loje të zemrat të mirë dhe se të i se kam ndresin e kalumë dhe gjithashtu të morin mjë mësim prej këtyre loje të se të i se kam sante, ku ishalla dhe më thonë a lovë nuk në ban prej asë njerit në këto loje të zemrat të këshia, po ishalla në ban prej loje të zemrat të mirë wa equli qablihaza wa astagfirullahi li ve lakum wa subhanakallahum wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant, astagfir huatub i lakum Allahi shubhulev kursa ori subhanallah walhamdu illa wala